بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> وقال عبدالکاہر وقد یکادم المسنع الیه لیوپید التقریم تخصیصه بالخبر الفیلی ان ولی المسنع الیه حرف النفی نحو ما انا قلتو حازا دا بحث تبصیلی بحث دو, دو دا مشکله او د تفسیر مباحث مباحثونه کوم چې په مختصره معنا او دا په ډېر وخت پوره چلیږي د دې کې اختلافات هغې ته بحث دما ان قلتوي دا نوم سره مشهور ده قال عبد القاهر نو به تر خداه سرور زوینه دا سې چې تل هلته ټول شي دا داغینه نه ده څنګه چې متول کیږي هغه دا عبد القاهر مبتلا کړه خبر وروړل اندل تکم هغه سی په کارو <تصفح> به تر حسیو هدا ته فلغه قال عبد القاهر عبد القاهر ویل دي وقدم المسند الیه کلنا کلا تقدم د مسند الیه کولیشي او د سره طاره ل مفید تقدم او تخصیصه شو دا د قاعده د تقدم د مسند الیه څرګي تخصیصه هو د مسند الیه, الیه خاص کی بل خبر الفی ته فلیسه باب متقصور باندې داخل لا نو مطلب داسې بل خبر فعلی یعنی خبر فعلی د کربن کی خبر فعلی د کس کی کربن کی اذن د خبر فعلی نه مراد اغا خبر فعلی مثبت نه وي نو د بی ولا فز راوغه سه چې نفي الخبر الفعلي د کربن د کی نفي د خبر الفعلي خبر فعلی, فعلی دونه منفیکې دل په مسلې کې ربن کی, کی جدا کار دنه وکړه نه کول د سره خاص دي کول د سره سری خاص دي نو یانه خبرې پھیلي د سره خاص کی یعنی نفي د خبرې پھیلي د خبرې پھیلي منفیکې دل د سره خاص کی چې نه کول د د سره خاص دي دنه الاله کول نو ااو دا د کار دا بل چا کړلې خدای غره په شرط لګئی نو شرط باندې ځان کوې او مثال واه او شر وا به مثال وره انولیل مست ده دا, دا مستده مفول دی که چر لی شي مستدی له سره یوزارایه شي مست سره هرف نهبي سشی به سرهه شي او چا انشاءلله درست دا عبارت ما پولې چې هرپ نه ور سره یلی را سر شي خو مخک را شي د مست ل نه لکه د انا نه تماسسی شي مخک دی ما انا یداره چې یلیوه سره را شي خو مخک نه را ان یل مست د کچې رلی راشد مستدل الیه سره حرف النفی اے وکا بعدها یانه وکا بعدها بلا فصلن واکې شد مستلهه بعد هر صده حرف نفی نه بلا فصلن بغیر د فصلنه تاسو کولی خبرې تین عشید او قبل نو دې تاسو پوهیږئ د ولی نه مراد ولی اصطلاحی دی ولی ولی اصطلاحی مطلب دا چیې فاصل بالاجنبي و انشي حاصل بالاجنبي نو تاصل بالاجنبی نینکو خپل معمول سر راشی لکه دا غا مثال ورکلی ما زیدن آنا زوارب ما زیدن آنا زوارب تو نو دا چکم دی ولی استلاحی دلتاکی مراد دی نو لحاظ دا دین احتراز نرزی دا پدی مثال کې داخل دی دا فصل سنکسان نه ورکي دا دا سیده چی زید گویا که رستو ذکر دی ما انا زوارب تو زیدن دا فصل تخصیص لسنکسانو نورکې چې کم فصل بغیر الاجنبيه اگر امځهن برازیل یا نور مثال نه ورکړي ما تے دار انا جلستو انا ما انا جلستو قد ما انا جلستو قد او ما قد دار انا جلستو دا یو مطلب دی دا فصل تخصیص لا سازره نورکې ولی نه ولی اصطلاحي دی نه مطلب دا چې مسک اجنبي رانه شي کختل نامعلوم لازمي نو اگر اتلشی د کرنګدور مثال نه ورکړي ساده هاشیه کې ما ان انا کلتو دا انج دې دا زړه نه ورکړي نو دا ټول مثالونه که مس کې فاصله راغلې سره دا فاصله نه تخصیص پيدا ورکړي دا دا اف حاصل تخصیص نه फायदा نه ورکړي کلته د ولی نه مراد ولی چې حاصل شي چې کم هغه اجنبي وي خبرم زه درازي دا مطلب شو ندای ا وکا بعدها دمس ند الیه واکیش بعدها رست ذ حرفنا بنا بلا تسلین بغیر د تسلین مثال اتفاقی پیش بش بشکئ ما دا مخ راغه او سره سچ واکیش وکا بعدها رست س واکیش انا شو ما انا او ترسی خبر فعلی منفی د تقد کرادن کا ما انا قلت هذا ما انا قلت هذا دا خبره ما نه دویل نه دویلې ینی دا نه وی زما سره خاص اصلا ما دا باپ مقصور بانده داخل لبیل خبر الفیلی اتا اصلا ما خبر فیلی مصبت نا دا برا لفظی نا پی براوبا سے بِنَفِي خبر الفعلي لیو فید تقدیم تخصیزهو بِنَفِي خبر الفیلی نا پی لفظ براوبا سے دا خبر فیلی نفی کی دل دا دا متقلم سر دل تخاستی ینی دا کول ما ندکڑے نکو نکو نویل داوینا نکو دا زمان سرخاستی ای لن اکول ہما ندک� تخصیص کی اصل کی یو مسنے لہ مذکور وی صحیح شی یو تر تکرا موثبت نی بل تر تکلام منفی وی چې بل تر تکمنفی وی بل تر تا مثبت وی دلیل ته کی اوس چې د دنه نفی د ذرہ خاص چې دا کول نه وکړي دلیل ته کی یو زمینی مذکور دی دا کول د هغه د پر ثابت دی دا کول د هغه پر ثابت ثابت ته خبره ویل شي را سره خاص دي مقول لغیر دا خبر از زمانہ علاوه ده بل مقول ده بل چاویل ده دا بل چې مونږ روع وسه ما انه مقول لغیري غيري لپاره مونږ مقول ثابت کوو د متکلم لپاره ادمي مقول ثابت اوران زه ترالګا <مم> انه دێکی تخصیص وایي ده تخصیص وایي ده چې بالکل دانه به الجماسه رخاصه نه دا ده بل چا خبره ده نو ګره دې ته په خپل متن کې وسلام مزي وضاحت زنه تکبین و تکبین جدید تکایانات مقدم کپکولتو باندې یفید نقتلته دا پیداوار کای جنفید فیل عنی وتکلم د متکلمنا و ثبوته او پیداوار کای و ثبوته او د ثبوت د فیل پیداوار کای لغیر هی د غیر د متکلم لپاره حوال <سؤال> الوجه الذین فی عنه چې د متکلمنا د تکمه وجب ان منطقی کو نه د ثبوت ورکای حوال <سؤال> الوجه الذین فی عنه په اغه طریقه باندې چې تای نه پکړ د متکلمنا من العموم کده اغنه ده پر ترکی ده عام من بکره او ده غیر ده پاره بسابطه پر ترکی ده عام او کده اغنه پیده بار ده خصوص من بکره ده غیر ده پاره بسابطه پر ترکی ده سوانی دو خصوص من بکره خبرم جهن پر آجی کنم مسئلتو ما انا رائیتو ما اس سکنی جنلی. مطلب ده زمانه علاوه صحیح شکنه درسه بل کسته چه اغا طول مخلوق سره ليdelegate چې د متکلم نه د په کومه طریقې باندې نه پیو کولم تا د غیابه پرپا فرګې باندې سکه ثبوت کې نو علوج الضیه الضیه طریقې باندې نفی عنه چې نه پیو کړی د متکلم نه منل العمومي کومه طریقې د عمومي او خصوصي د طریقې سي د خصوصي وره من صدا کله ان التخصيص انما هو بالنسبه الى من يتوهم المخاطبه کا ما هو انفراد کوي دغه نه ترا ځرافي چې له کومه خبره مانې د ویلو مطلب خبر مخلوق زمان دا خبره ټول مخلوق زمانه علاوه ویلونه نور په لور اثبات د هم ممکن نه بګنه کسره حقيقي یې نه آره ناممکن نه چې دا ټول لپاره شي ثابت دي ودوی نه کسره حقيقي نه دي دلته چې مراد کسره اضافيده معنی دا ویلې مدبه نسبت زرا مخاطب ته خبره کو چې ما نه دا ویلي خبره نه دراړه بلکې که سره بل شریک ګنې نو دی بل شریک ونه تا سره پیغمبر کی سو شریکه چې تا نه دا ویلي دې بل م نه دا ویلي نو نه ما نه دا دا نه ویل ته ما سره چې ویل دې سرسری خاص وړه تکسر کس اضافی بيده اعتبار د مخاطب باندې که مخاطب نبي کی تاسو سره څوک شریکي نو ته دی ځان سره خاص کی او هغه ته اوه سي کی تاسو سره بلکوس شریکي نو ته نه نه جمع سره خاصتي او دی بل سره سي وې هغه اشتراک څه تا افرادو کو نه ته افراد ایزابي و کسره ایزابي افراد نو تا یو کسره حقيقه دي چې ما نه د ویل زمان علاوه ټول مخلوق ویل نه نه د ګرام مراد دا ممکن صحیح شو کنه سبد ذهن د مخاطب سره دا نفي او اس باك په اعتبار د ذهن د مخاطب سره دی ادغه تکسري اضافي او اضافی اضافي پښتن کور کې دلته په دوه قسمه کې هر څه به ان شاء الله اختلاف راشي نو بیا الله مسکه کې په درې قسمه کې دلته به د صرف کسري اضافي کسري اضافي په ذکر کې داغه دوه قسم یو کسري فراغ د بل کسري خل او البته سره یو درمرو و زی کسري تعین شي نو کسري اضافي په درې قسمه ندارې دلته ګر او چا دې دو جډه کسري زپی مراد نه لري مراد ده یو کسري حقيقي مراد نه یو کسري او کسري اضافي دوه صورت یا یا کسري کله دی یو کسري افراط ده نو که اته اشتراک کوي لږه تام نه دی ویلي دبن نه دی ویلي ته دا یو معنی نه دی ویلي دوه اشتراک ته ختم افراد افراط څنګه صحیح شو او که هغه جډه نه د مخاطب سره خاصیت نه ما سره خاصیت خبره دی الٹا بُټه خدا اقسام دچند لکسری ازا فيدي نوکشه وانا یم ثبوتو ان لازم کی ثبوت د پن لجنی ایمن سی واکه د متکلمنا استانه الا د تول دکارا یعنی کسره لانی د تولیکه طلع یکونو کسرا حقیق کسره حقیقی, کسر حقیقی نشه ولی کسره ازا فيدي اګو بیان کی لانو د پن منه نحو بالنسبه ذاته نسبت سره الى من اغا تشه بده توهم المعاتب چې مخاطب د هغه وهم کوي اشتراک کمعوده هغه د اشتراک وهم کوي ماهو اشتراک کا است د اشتراک وهم کوي ماهو د هغه سره دا هغه سره شریکي د زيت سره نو تر ما نه دا وی بلکې دا چا ول نه زيت زکه سره تاسو چې لاندې درګلی پېکورو چې هغه د اشتراک کاله افراد شو و انما هو بالنسبه الى مي توهم المحاطب انفرادك او دا تخسيس خودي په نسبت سره اغه غوا چې مخاطب د اغه وهم کوي انفرادك به انفرادك به مخاطب وهم کوي انفرادك انفراد, انفراد سره منفرد ولسته به د فلسره دونه علاوه غنا خبر زمو نه تراله چھے مخاطب وہاں کئی دو سک اینما ہو بی نسبت الامیتاو خم المخاطب دو اپنیزبت سر آ جاتا ہے مخاطب انفراد اک بی انفراد ستا انفراد ستا بی ہی دے پیل سرا دونہو استاد انفراد وہاں کئی چھے سر اپتا کر دے مطلب آگر خبرہ اٹھا نا مانے دے کر بلکه دې بل کړل ما ثبوت خاص نه دي هغه پتا باندې وهم کې چې دا پهل ثبوت تاسو نو ته خبره الټکې نه ما سره عدم ثبوت خاصه ثبوت ده بل سره دي دې بھارت نده سي معلوميږي بهر نو عبارت مطلب دکشه نو ک هغه تاسو د بل اشتراک کا يل له ا تر نه ما سره بل مشترک نه ده کنه په خاص نه نو ک سره او که هغه د مخاطب سره کایل چې له پیډه هغه سره صحیح څنګه نننته دا ما سره نو کسرې کلم شو او دا رجا اکسان دي د کسری اضافي ولهاذ لم یسح ما انا قلت هذا ولا غیر ولا ولا ما انا راتت احدن ولا ما انا ضربت الا زیدن دی خبر و نزان پوهه چې کنه دا خبره مخکې به توره مقدمه را لَه چې په کمي طریقي باندې د مخاطب نه د متکلم نه داغه نبي وشین لبل د پاره په پا اغه طریقي باندې ثبوت کیږي په طریقه د تخصیص نه پیوشا پر طریقه د تخصیص باندې ثبوت کیږي د دومره نه له هیڅ کوم ځیننه مذکور نه دغه لپاره ثبوت کیږي او په طریقه د عموم نه پیوشا نو په طریقه د عموم باندې کی ثبوت کیږي نو بعضي جملې نه صحیح کیږي نو دوی ولحاذا لم يسح ما انا قلتو هذا ولا غيری ایل اکر تجوه ما انا قلتو هذا دا خبره ما ندکلی نوین زمان زرخاص دی و دا دی سمت لب شو چوویل دا چا زرخاص دی زمان علاوہ دا نور و نو دا دی جملی مفهوم او دو تخصیص نسمت لب ما انا قلتو دا ولا غيری پریده ما انا قلتو دا دی مفهوم سر ووتو چو ما سره نوین خاص نو نوین دو اچوار قسیوه لا نہ مابل نہ غیر وی دا نو د غیر نه نه تین کله دا د پار صوبو دا ټناقض څنګه نه بل بل چ نه غیر بل چا نو د یو د مفهوم چې بل چ او د بل د صراحت نه د صراحت نه چې بل چ نه دا ویل ټناقض څنګه وارخص ورقصيت 100% برياتم كيدا واي 100% واي ولا هاذا ولي ان تقديم يفيد التخصيص تقديم بدو جناج تقديم بالتخصيص الحكم انه عن المذكور مذكور مسنيله هنا مع ثبوته دي سرسره ثبوت دت لكل غير الدفرد مسنل اليه ده غير اليه ده ده ده من المذكور قستمي لم يصح دا خبر سينشوا ما انا كنت هاذا ولا غيري يوصلو لدا سينشوله لانه مفهوم لانه مفهوم ما انكنتو مفهوم د ما انكنتو سده زمانه د وی ثبوت کائله د کال ثبوت د جملات کائله د تاریخ د کول بل چره پردا کول څه جری مفهوم داشو صحیح شو ثبوت د کائله د دې کول چې زمانه د کول نور کړلې او جملات کائله کړلې لغیر المتکلم د غیر د نه او منطوق د لا غیر سیول دلته غیر د لپاره ثبوت وک منطوق لا غیر او دا منطوق دلاغیرین دا اغیر د تک او د صراحت نسی ثابتی نفی ها انہو د دا دی کول د کائلینا دا بل جماعتنا دا غیرین نفی ثابتی وَهُمَا او دا ادوار مفهوم دا ما انا کلتو او صراحت دلاغیرین متناقضان دی کسی شنی تناقض دی تناقض دی تناقض والا کلام صحیح دی وَلَا يَسِحُوا لَتَا يَسِحُوا او نسی کی ما انا رائیتو ما انا رئیتو احدا ما انا رئیتو احدا الکا تاپ تریکی دعو مونا پی ما اس سوک ندی لید مطلب زمان علاوہ یو کس دا سرے چھے دنیا هر انسان لید لید لید ممکن نا؟, نا ممکن نا حبرامجم انترازی کینا لہذا دغه نسخه یو اور فنداسي نه پیدا کی یان تور داس نه شي کېدای چې او تل د دنیا ټول انسانان سی لیدلې نو چې په طریقې د عموم نه پېښنه په د عموم اثبات ممکن نه دی نه پې هو سیدہ د دې جناست دنیا یو کاستونه وینم هو ثبوت خپل څه شي نه ممکن نه کنه چون کې د تخصیص د پراو تخصیص په دغه طریقې نه ثابتيږي لہذا دا جمله صحیح نشه امرح زه دراځي ولا ما أنا رأيته أحداً لأنه يكتزيز كده جملة تكازاكي أن يكون غير إنسان غير المتكلمي ده شيء غير ده متكلمنا قد رأى كل أحد أغدل ودلي هر يو إنسان من الناس ده او وده باطل اللي لاندي لكله لأنه كدن فيها وده عموم سلا ثابتا وده لأنه كدن فيها ذكرناك بكلى شيء لده متكلمنا الرؤية تفسشه ده على وجه العموم بتركي ده عموم بانده فمفهولكي أحداً لف سی د آلا نفی کې په ترکې د عوم په مفول ک نهپ شوي ده چې په یوکان تن باندې نه متقلم رویت نیست شته نو فاجبو عجب دی ی مت ل غیرې دا چې ثابت کوشي نهوس ب لری د غیر د متقلم د پر ثابت کې جلومون ف مفول په ترکین د عموم باندې رویت ثابت کوشي په مافول کې لیتحقق اتحقکهکه تخصیص متقلم دپار دی چې ثابت شي تخصیص د متقلم د پاه به حاضه نفی په دی نفی سره نهفی رویتې نفي درویت د اغسر خاص شي نو تخصيص بل لازم چې نور د پر ثبوت راشي نو نفي درویت به د اغسر خاص شي او نور د پر ثبوت دلته کې نه ممکن نه فن لهذا التخصيص راکني چې د جمله کې تخصيص نشي را د پر د تخصيص دا لهذا جمله صحیح مشروع ورپسې بل ذکر کړي ولا ما انا ضربت الا زيدا کله کده دې جمله مطلب څه شي ما انا ضربته دا استثنا مفرد ده دا منګه مستثنم هو غیر ما مستثنم مستثنا منه غیر مذكور عمل ضربته کله د کتابه زیدن کې ځکه دا قار رشوه ته چا ته د عمل کو مستثنا کې نو ردی مطلب دا چې ما اس سوق ندی والی صرف زید نه صرف زید نه بل تن داس دای چې السرب زید نه دی وقله هغه د دنیا هر انسان دا بولې دي ا دې مطلب دا چې یو نه دی په طریقې د عامه د زید نه علاوه نه کیږي ضرب شو د زید پر ضرب شو شو نو د مخاطب د پایا نه دی ضرب د زید نه او کاسرب زید نه دیواله نور هر یو انسانا لرسې کیږي نکی دا غرسنده بسنګ کیږي انسان دا خبر هم زه ان پره پریږی پرځنګلونه کې بچي سکه چاله وډه وای کم کم ځای دا راځي او په هر دا جمله هغه ور فنسی کیږي چې کوم تخصیص دا फायदा نوي کوي او دا د فرد تخصیص لهالانه جمله صحیح نشوي ځکه چې دا راغله چې صحیح نشوي او د خبره رواني ولما انا ضربت الا زیدا دا نشوي کیږي لانه یبتزز کړه جمله تقاضا کوي یکونه انسان غیر کا في يستثنى علاوه بالانسان قد ضرب كل احد سواه تزيد عليه المرسلني ولي شاغد زيدنا علاوه نور, نور طول وخليل لان المستثنى منه مقدر عام زك مستثنى منه مقدر عام دا. ما انظرت احد وترى ما انظرت احد مقدر عام وكلما نفيته عن المذكور هرغشيتان نبي گرتان المذكور ده مذكورنا على وجه الحصر بطريقه ده حصر سرا او په طریقې د عموم سره یجبو ثبوتو دلی ثبوت واجب دی لغیر هی د غیر د لپاره د غیر د لپاره دی ثبوت واجب دی تحقیق لمان الحسر د لپاره دی چې معنا د حسر سږي صادده شي چې نبی صرف د سر خاصه او کله بل چا سره نبی رااله بیا اخو تخصیص نشي کنه دا تخصیص ہوئی دی چې هغه خبره بل چا کې نه تحقیق لمان الحسر ان عاما عامه کانه راځي او ضمیر په کې ما فیتو ترایي ان کان ما نفیته امن په امن نو تثبته امن دا جمله څنګه برابر کی ها ني تر اوسه او کان کي زمير ترجمه کوي ما نفیته ان کان کل ما نفیته امن نو دلته تثبوت ر اوسه تثبوت هو لغیرې ه نو داغه برابر په ثبوت سي امن کله پيتا دو مذكور نه کړل په درګه د امن په بل ډول په ثبوت په درګه دي اور ایبل تمروباسے وان کان وان کان کلا او کتا نه دیکره په طریقې خاص نو په ثبوتو له غیر هی خاص تر هم په طریقې ده خاص طریقې ده تخصیص صحیح خاص بې ساره هوښی سره د لغوی مبدا هوځه مختصر دکنه صحیح شو کتبسیباته تزن و دلته کړي د بهترین مباحثې نه په شرخ خوله کړي ده واکه چې خوله کړي ده کزه وروتي ته مالدا مطالعه کوي په دې ځای مکه او په مقام کې مباحثه نفیسه بیر بهتريل مباحث دي او شهنه بها په شرحه موږ سہاوت کړل دي او فستواله کړل دي په دې کوم مباحثه سره په شرحه کې په متاول کې په لوراجه من من منکم انشئته په لوتاله و ناګه بس هدا بیا مطالعه کوي د څور په اړه دې بیرته کې مخه دا فلم د اسمنت د